Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej det är Janne Jonsson. Du lyssnar på BB podd. Pang, pang, pang, då sitter vi i bb studion igen direkt från tåget från Stockholm och Solna och Friends Arena. Det är alltså succéåret 2016 och ni lyssnar på världens största podcast om IFK Göteborg på gt.se. Välkomna till bb pod. Patrik, ja. hur många korvar tryckte du i dig på hur kort tid? Innan avspark igår Jag tryckte i mig, jag köpte tre korvar Och sen kom du och stal en korv Så jag åt alltså två korvar och det var på ungefär 35 sekunder Ja Veckans gäst har varit med oss förut Han är eventuellt den absolut största sociala medierhetsaren På den blåvita delen av internet Han har varit klubbkompis med Dooley Johnson Och är rättsskaplig på pingis Välkommen tillbaka till bb -pod. Alltid blåvitsredaktör Rasmus Forsström Stort tack. Var det Floda-effekten vi fick känna del av igår? Ja, eh, till viss del var det väl det. Eh, vi var ett gäng från Floda och... Eh... Ni gjorde bort er. Ja, kan man säga. Vi ska snart prata betydligt mycket mer om matchen i Solna igår. Men först, hade du någonting Patrik? Jo, det är så här, vi är sponsrade av ett företag den här veckan. Kan du gissa vilket det är? Är det de som målar? Sandomåleri! Ja. De går in och löser biffen. När de inte målar om plank så målar de om hemma hos folk och nu så vill de även börja måla om utomhus. De kommer jobba mycket med utomhussäsongen på grund av varmt tydligen. Planket är väl utomhus? Planket var till exempel utomhus. Stefan ringde mig faktiskt när jag satt på tåget och var i ett sämre Han var väldigt glad. Han berättade att han har fått in väldigt många samtal och väldigt många som har nappat på det här erbjudandet. Bland annat då en kille precis innan han ringde ifrån Stockholm som hade ringt och skrikit 19,04 och då får man <går> du, får, du får ta detta för jag har ingen koll på siffrorna vet du. Jag tittar på honom skulle säga här. så här. Är det. Man eh, säger att du kör ett jobb och så gör du ditt rotavdrag på det som man alltid gör när man gör sina jobb. Sen får man 20 på resterande belopp på allt annat Det vill säga på både material och arbetskostnader. Så det blir väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt mycket rabatt blir det. Är det inte 19,04 han, han gör det till 20 för han är inte så bra på att räkna Stefan. <går> Så så är det. Så att, ring Stefan, Stefan är chefen Och löser biffen Eller vad säger du Rasmus? Stefan löser biffen eh, Jag har honom, har honom att tacka för Fina jobbet han gjorde Det var alltså Rasmus Forström som var den som drog Absolut mest i det här planket på kommande Och det blev blott tack vare Rasmus Men framförallt tack vare Stefans jävla pensel Så slå Stefan en signal Hans nummer finns på en banner På gt.se babypod. Rasmus, ja. du är ganska nybliven redaktör för Allt är blåvigt på Svenska Fans va? Det stämmer. Ja, grattis får vi säga. Ja. Ja. Ja. Tusen, tack. Tusen tack. Har ditt liv förändrats drastiskt? Sen drastiskt, jag får akkreditera mina, mina medarbetare så det är väl det som har förändrats mest. Och har du gett om höglön dina medarbetare? Eh, nej, vi får inga pengar tyvärr. Du har valt ett väldigt dåligt jobb, ja. precis som vi. Ja, Vad gör alltid egentligen kan man ju undra Vi har fått en eh, lyssnarfråga faktiskt, som jag tänkte skicka in direkt här bara Fan var crazy du är då ja, Wild and crazy bananas Det är Kristoffer Börjesson som frågar oss på Twitter så här. Vad ska alltid tillföra för unikt informationsflöde Nu när media har rätt bred och djup rapportering av IFK Göteborg Vi försöker ju ha rapportering från supporters perspektiv, eh, något som uppenbarligen inte media har då eftersom det är media eh, Vi har ju intervjuer med eh, motståndarlagets och supportrar inför matcher och så har vi även alltid panelen varje vecka där vi har ett gäng som vi låter supportrar och andra profiler svara på Ganska färgade svar då i, i, i dessa Kan inte. bli det ibland men vi försöker varva det med någon sorts journalist ibland som kan eh, ta och styra upp det men i största allmänhet så tycker jag ju då eftersom kanske jag själv är en del av just supportermedia att det är verkligen någonting som ligger i framkant i rapporteringen kring lag och IFK Göteborg som jag själv har koll på då. Så att jag tycker verkligen att eh, sidor som alltid blåvit som drivs av supporter som rapporterar att det verkligen har något att tillföra i medielandskapet. Man får väldigt initierad och snabb information helt enkelt. det blir nördigt och bra. Det blir liksom väldigt... Internt för alla som läser. Jag gillar det. Om jag vill gå in och läsa på alltid Blåvitt, var går jag in någonstans då? Då går du in på svenskafans och klickar. svenskafans.com och klickar vidare till i och Då kommer alltid Blåvitt. Och vi finns även på Facebook och Twitter. Alltid Blåvitt på båda. Det hittar man om man har en dator. Och <laughs> Eller, lite vilja. Och en telefon, kanske. Ja, men vad bra. Kolla in det om ni vill ha supportervinkeln på blåvittnyheterna. Hon inte lita på oss längre. Nej, precis. En annan sak som du håller på ganska mycket med Rasmus det är ju sån här hets på sociala medier. Jag kallar ju dig för den mest sociala medieraktiva hetsaren i blåvittkretsar eller något i den stilen. Vad håller du med mig? Ja, jag kanske syns mest för jag apar mig mest på mitt Twitterkonto men det är ju mycket annat som planeras bakom till vad som ska hypas och sånt. Men ja, jag köter på det ganska hårt. Och det är framförallt kanske de här bilderna som ska hjälpa till att hetsa publik till hemmamatcher och även bortamatcher då, som Rasmus tillverkar och, och splittar ut över hela nätet. Ja, det är jag och två andra i alla fall som håller på med bilder eh, som vi försöker skicka ut eh, från de olika kanalerna. Så det är och jag, jag tycker själv att det är jävligt uppfriskande och bra att folk är igång med sådana här saker. För att vi som <går> pratar här och, vi som och ni som lyssnar på, på podden, vi hoppas i alla fall att ni är jävligt blåvita och blåvitsupporter och vill se mycket folk på våra matcher. Och då är det jävligt bra att kunna ha sådana här bilder och bara dela på sin Facebook, på sin Instagram, Twitter och vad man nu har. Och jag tycker det också att det är viktigt att folk verkligen gör det. För att det svåraste som finns för en klubb som det är kanske att växa utanför den initierade kärnan som gör allt, ser allt, hör allt. Om man då kan få med sig några, några promilleprocent av sina andra polare och se detta, att få dem att bli taggade på detta, så är det där vi har en extremt stor vinning i att hitta publik. Så att min uppmaning till alla som lyssnar Som verkligen känner att de vill smälla lite jävligt mycket publik på matcherna Är att när ni ser de här grejerna Gillar de inte bara, dela dem, retweeta och allting så att säga Så att era polare också ser det Man måste faktiskt våga stå för det också Men det är en hjärntvättning, i fotoformat Som gör att fler och fler kommer in i våran lilla härliga sekt Och jag älskar det Ja, det är så vi ska göra Är det så du har tänkt Lasmus? Det, det är väl själva meningen med det, att man ska bli extra taggad om man ser en bild på en gråtande AIK eller vad det nu kan vara en härlig publikbild från en match. Det är någonting vi har saknat, i alla fall jag har saknat innan och så var vi ett gäng som snackade ihop oss och började ändra på det. Ja men det är bra, så uppmaningen är dela, gilla och tweeta allt möjligt. Fan, vi inte inte oss hela creddiga, det är bara skicka trycka på dela-knappen. Du kommer inte bli mobbad för det. Vi kom ju i stort sett av tåget från Stockholm här alldeles precis. Eh, från Solna och Friends Arena och, och AK-matchen borta. Mm. Har ni några spontana känslor så här efter eh, den resan? Själva resan i sig var ju väldigt smärtfri tycker jag. Tåget gick både i tid dit och hem. Och det har man ju hört ska vara unikt med det här statens järnvägar. Så alltså, det var ju fint. Väl framme måste jag säga att det är så jävla underbart att få sätta sig på Kornhamns torg. Ta sig en kall, ett, ett, ett glas rosé i ditt fall. Ja, och bara njuta av så här, den första riktiga vårsolen. Och få sitta där på en utserverning. Det var ja. fantastiskt bra. Våre. Ja, Året första riktiga utemys. Ja, för mig i alla fall. Det kanske andra har gjort det tidigare. Men för mig var det premiär och jag nöt och det var fint. Det var synd bara att vi var i Stockholm. <laughs> Rasmus, han var ju inte där. Han, han var ju på hotellrummet och lyssnade på Guns N' Roses. Vad var du sa? Ja, så var det. Vi, vi kom aldrig riktigt iväg eh, från vårt eh, Airbnb. Eh, så, vi, så vi satt och hade vår egen uppladdning eh, med... Eh, vi från Floda. Men alla andra vanliga människor befann sig på Konans i alla fall. Vad tyckte du Juki? Jo, apropå vanliga människor, det fanns ju också en annan ovanlig människa på Konan Storg. Vad tänker du på? Ja, nej, Vi hade ju faktiskt sällskap av eh, den största chefen av de alla höll på att säga. Nisse Wiberg var även eh, på Konans storg och laddade upp med supporterna. Ja, Eller han, han är ju support. Ja, det... Men han är bra på att söka sig dit det händer och det är en fin egenskap hos honom. Vi satt där och köttade en stund med honom och, och vi lärde ju känna nisse ganska bra i Portugal så det blir naturligt att vi sitter och skålar med varann vid alla möjliga tidpunkter när det väl gäller. Han är också bra på att se till att det, det är välfyllt i glasen så det ska man, det ska man också igenom. Det är farligt att umgås med honom för länge kan jag säga. Det blir, ja, vänta, han, är, han är grym på det han gör. Ja Och nu finns han på Twitter igen också Ja! Jag såg det. det var, men vad var det? Det var något skump på hans gamla konto. Ja han, han, det hade blivit kapat Eller något i den stilen Men nu är han nu är tillbaka mer vital än någonsin Det känns så här livsfarligt Att släppa loss Nisse på Twitter Ja så därför så bör jag faktiskt följa. Det skulle jag rekommendera. Han heter Viberg Nils. Jag tror det var Viberg Nils alltid ett. Liksom. Ja, leta för fan. Jag följer honom så det är bara att kolla. Fantastiskt roligt att se. Jag bara väntar på en så här förlust för att få se om det så här spårar ur nu. <laughs> Har du också hakat på den trenden? Där, ja, så, eller? det var det första jag gjorde nästan... Det är, väl, det är väl klart man följer Nisse det är den, Om du ska följa någon på Twitter Så är det faktiskt Nisse du ska följa <laughs> Ja. ja om vi ska gå över på själva fotbollen då. Eh, matchen slutar 3-3 då. Det är stora siffror För att just mellan AIK och eh, Och det är mål Av Hauksson på hörna Ishizaki på frispark Och Brustad efter en hörna och så är det Tobbe Husseinsson som gör två mål. Och hör och äppna Helma Jonsson som skallar dit en boll. AIK dödar den. Ja men precis. Ni var inne på att det var ett år sedan eller sånt där. Han Första gjorde... målet på fy, exakt fyra år. Fyra år sedan. Och det var henne. borta mot AIK då också. När han ja. sänkte dem. Eller kvittera i och alla, han, alla fall. Har, han har ju sänkt AIK någon gång på 80-talet också. Helma Jonsson med frispark vet jag. Så det AIK det är hans lag. Vad har du för känsla av matchen i, i största allmänhet, Erasmus? Det kändes riktigt bittert efter matchen med den avslutningen som blev. Det kändes som att vi var på gång att ha kanske en av de mer klassiska matcherna i modern historia. Nästan mellan IFK och IK. Så får de in en boll i slutet, och det kändes jävligt bittert. Men så här lite i efterhand så kan man tänka ja. En poäng bortom mot AIK är bra. Vi ligger ändå tvåa med tre matcher spelat och Malmö tappar poäng. Jag kan ju stunt ta att så här: att tre mål framåt, det ska räcka för tre poäng i alla lägen. Men när bägge lagen gör samma sak, det är klart att då blir det en jävligt märklig situation. 3-3 det är ju inget vanligt resultat i fotboll. Det är inget som förekommer var och varannan dag. Men visst, det händer. Ja, det som egentligen som jag tycker förstörde det, är det som kunde ha blivit en ganska. Komfortabel seger. Det är ju vårt totalt obefintliga motstånd i luften för att vi har inte en chans i höjdduellerna. Som jag sa, det som är helt paradoxalt är att vi vann väl två stycken niktueller, och då blir det mål för oss på båda runt två nickduellerna. Ja, det Så det är väl någon sorts undantag som bekräftar någon sorts regel då. Ja. Men i i Sörsta allmänhet och när de byter in Eron Markanen dessutom sen som är ju väldigt väldig bara. Då, då, då känns det lite som att eh, då kan det lika gärna komma till 4-3 också. Så underlägsna är vi dem faktiskt i luften eh, i den här matchen. Jag har inte dödskoll på vad som gällde Eron eller Andreas Alms agerande gällande honom. Jag hoppas bara att det var att han stod där och hade jättemycket håll och inte kunde komma in. Och att han Kom in så pass sent som man gjorde för jag är att om man hade kommit in tidigare så hade de fått mer tid, mer chanser på att slå på sin target och det hade blivit en, en skamsen förlust i Solna. Ja det är lite oroväckande att se att vi väger så lätt i luften egentligen. Men det är väl det som man får, priset man får betala när vi ändå har de spelarna med snabba offensiva ytterbackar och kanske lite med tekniska yttrar och passningssäkra inmittfältare då blir det väl inte samma tyngd i luftrummet som man kanske behöver i vissa matcher. Fr framförallt så märker man ju i en sån här match framförallt att Thomas Rognä verkligen saknas i mittförsvaret för han var ju en jävla gigant där så länge han spelade förra året. Uh, och även nu när Görte blir skadad i början. Det är lite tunt just på fysiken i, framförallt försvaret, men även på mitten så tappar vi en hel del luften. Vi, är, vi kan ju vara ganska färgade i våran så här bedömning om IF Sköteborg, eller hur Okej? Ja, det kan nog hända. Ja. Skulle Patrik Karlgren haft frispark när han kolliderade med Jakob Ankersen igår? Ja, det är ju det är också en, en intressant fråga. då. Vi gästade ju en annan podd igår ska jag säga, som heter Podd Padembo. Mm. Och där fick vi då frågan... Eh, om detta också. Och då skulle vi svara först utan att ha sett eh, några repriser eller någonting. Vi spelade in den här direkt efter matchen då. Direkt efter 15 glas, Marlebå. Ja, precis. Och då, då tyckte vi att ja, vi stod ju så långt ifrån den situationen man kunde komma överhuvudtaget på Friends Arena. Och jag, jag har ingen aning. Det kändes väl som att det kändes väl coolt, liksom. annars har domaren blåst. När man har kollat på, på matchbilder efterhand så ja han skulle säkert haft en prispark där. Och skulle, skulle jag väl kunna säga efter efterhand. Är det första gången vi så här erkänner att vi fick ett, ett domslut med oss? Ja, fast å andra sidan innan frisparken innan som Ishi fick, som han gjorde 2-2 så tycker jag eh, att det inte alls var frispark och så vidare och så vidare. Går att hitta hur mycket sådana situationer som helst. Så det jämnar ut säger det du sitter och säger? Det jämnar aldrig ut säger det, om inte vi vinner. <laughs> ja, det känns ju som att eh, domaren brukar ju blåsa i sådana situationer även om det liksom inte är något. Det var en ganska läskig kollision så du som var och Jakob Ankersen blev ju liggande ett tag. Så det känns ju som att när det är sådana situationer så brukar domaren blåsa ändå eftersom det ser lite otäckt ut. Och så tar man alltid målvaktens parti. Precis. Ja. En som fan hade Bojan Pancic-parti hela jävla matchen igår. Det var ju Carlos Strandberg. Hur kan man få springa runt och bete sig som han gjorde och undvika gult kort i 90 minuter? eller nu spelar han inte det, Det är ju helt sinnessjukt tycker jag. Ja, jag måste faktiskt hålla med där. Han beter sig så här grisigt, så här. Små äckliga armbågar och stick och, och tjuvsmällar Hela tiden så fort man tittar bort Mycket Och när, när bollen inte alls i närheten och såna grejer Och Biasmi var riktigt förbannad på honom vid något tillfälle där Och det känns så jävla fel För att han likväl som egentligen Marcus Rosenberg Är två otroligt duktiga fotbollsspelare De behöver inte göra det för att för liksom få rätta sig på planen Det känns jävla fel jag hoppas verkligen att han, han tar sig kragen Carlos Han kan så mycket bättre och har så mycket potential Något som är relaterat till detta Som jag tänkte jag skulle prata om också då det är Sebastian Eriksson som fick jävligt mycket stryk framförallt i början av första halvlek. Det verkar ju som att de har tänkt att ta Sebastian en varning i början så blir han mycket lättare att ha att göra med. De har väl lyssnat på BB-podd med Sebban från förra veckan då och kommit fram till detta. Men han höll sig jävligt kall där till skillnad mot hur det kunde se ut bara förra året när det var någon som var och skavde på honom. Generellt sett tycker jag att hans temperament har sjunkit avsevärt jämfört med slutet förra säsongen och början på nu. Han känns mer en lugnare, mer stabil spelare och är därmed en mycket bättre spelare. Jag håller verkligen med. Det är skönt att se att han inte brusar upp i onödan i sådana situationer som man kanske hade kunnat göra det innan. Men att han ändå kan, kanal kan kanalisera sin energi och rycka till ibland och göra någonting bra med det istället så man... Fick se några gånger i slutet på matchen. Något som blev jäkligt omdiskuterat efter matchen. Självklart eftersom det också var det som eh, avgjorde slutresultatet till slut. Det är ju eh, på det sättet vi släpper in 3-3. Eh, det är en hörna som nickas ner. Och sen verkar den komma mot Alboge på ett sätt som han borde ta tycker man. I alla fall när man står uppe på läktaren. Väldigt märklig situation från läktaren. Så. Ja, vi, vi, vi fick ju känslan när vi stod där uppe. Att vad fan hände där? Det är det så konstigt ut. Ja, men vet du vad? Äh, vadå? Jag slog John en signal för jag vill höra hans take på hela situationen. Något som har varit ganska omdiskuterat är ju det här sista målet som kommer. Det är flera expertkommentatorer som uttalar sig om att det är en tavla. Och det är alltså en fryspark som går rätt på ditt bröst och som eh, sedermera bara går in. Vad är din syn på just den sekvensen? Ja är utagerad nu egentligen, men äh, jag förstår att folk kanske vill snacka om det. Äh, men äh, det var ju en hörna som slogs och som nickades ner och så precis framför mig så står ju i en fri roll där, äh, står ju Nisse Johansson. Äh, och ja, står skymmer väl lite direkt, men han står ju precis framför och ska äh, försöka toucha in den här nicken då som kommer från han Brunsta, eller vad han heter. Den ja, norr norrmannen där. Och så... Ett till kompis. Ja, precis. Så den nickas ju ner i backen och eh, jag går ju ner eh, ganska lågt för att eh, bemöta ett skott då ifrån Nisse. Så jag går ju ner med händerna jämst sidan och böjer mig ner lite. Men han eh, missar den och eh, det liksom blir en ganska hård stöt en bit ifrån mig. Då blir det att den eh, Bollen helt enkelt blir ganska, det blir ju inte låg som jag är förberedd för utan den studsar upp ganska högt i typ axelhöjd någonting. och då, då är reaktionstiden otroligt, det finns ju inga reaktionstider eftersom att jag står ju precis på linjen nästan innanför för att man ryggar tillbaka lite för man förväntar sig ett skott där och så det, det, det går så fort så det, man helt ens reagera som jag sa och då går bollen in i och med att han inte ja, nuddar den. Jag sa innan han inte Det är lite som hockey när man är skymd och det står massa killar framför. Då försöker man bara kanske stå och göra sig stor lite sådär och hoppas på det bästa. Men eh, den träffade mig liksom inte riktigt så. Utan, eh, jag kunde lika väl gått på axeln ut och så har alla sagt att wow, så är en bra räddning. Men det är så jättesmå marginaler och jag hade inte med mig dem. Eh, marginalerna vid det tillfället och när det väl hände på matchen så tänkte jag så mycket över det för man brukar ju känna ibland att ah, fan, det här kanske var billigt inte bra sådär kanske och så, inget mer med det men jag kände inget så över det målet men det är mer kanske ja, förvånade efteråt när det var journalister som började ställa en massa frågor om det där och uttryckte olika ord då som billigt och några expertar hade det var en tavla. Vad tycker du? Och då reagerar jag på det. Okej. Okej, okay. okay. det var en tavla. Vad, vad händer då när man gör en tavla? Förstår du mig? Alltså, ja. Ja. Så det, det, det, det är inget med det. det blå, Blåvitt berör fotboll. Fotboll berör människor och alla rätt sina åsikter. Och, eh, det är klart jag har kunnat gjort det bättre. Jag är grymt självkritisk och det var ett, det perfekta målvaktsagerandet, men det var också en väldigt svår situation. Och, eh, så det, det bara försöker göra det bättre nästa gång. Ja, intressant att höra faktiskt eh, målvaktens eget perspektiv på det. Jag kan faktiskt inte bedöma själv eh, hur, hur det ligger till med en, en sån situation. Men man ska i alla fall veta att det, det är jävligt snabba situationer. Det går fort som fan och det är verk, verkligen inte svart eller vitt. Då. Vad eh, säger Rasmus? Det, det, det är ju skönt att få höra hur det, hur det ligger till. För, för när man såg där uppe på läktan och såg det, så såg det ut som att han var tio år gammal och föste bollen iväg. Men nu visar du sig att det var lite mer komplext än så. Och när man inte har spelat målvakt själv eller egentligen kan någonting om hur det är att vara på den utsatta positionen, så är det ju skönt att. För hörde lite mer förklarat från någon som verkligen vet. Ja, men det är ju inte, en, en tavla är ju vad David Mitov Nilsson gör när han står i Norrköping och möter häcken på Bravida Jävla Arena. Och skopar in bollen själv för att han missar studsen. Det är för mig en tavla. Att man inte tar en räddning när en eh, spelare står en meter framför dig och försöker få träff på en boll som ner. Det är ju mer dåligt av Nisse Johansson att få träff än dåligt av Albåge Att han inte räddar. Sen är jag säkert eh, lite partisk här. Ja, och han fick också kritik för spelet i luften i allmännytt, att han var ute och flaxade för långt i vissa tillfällen, han skulle stå kvar på linjen och sånt där, hörde jag mycket på läktaren. Jag känner också då, nu blir, det ska det inte bli något försvarstalt i Alvbåge, men jag, jag kan tycka när, vi, när han känner att vi inte vinner någonting i luften så vill man nog gärna som målvakt gå ut och försöka vara den som faktiskt får använda händerna och komma huvudet högre ja. än de stora långa AEKarna. Jag vet inte det, man får försöka se det från olika håll i alla fall. Men ska vi ta målen från igår så är jag ju mer frågsam till agerandet till 2-2 målet och hans eh, plats att placera sig i målet vid den och dessutom råkar kastas in mot stolpen på en hyfsat simpel frispråk från Nishisaki. Det tycker jag är ett större misstag i sådana fall om vi nu ska prata om misstag. Ja, jag håller med helt och hållet. Det känns ju som, bollen kan ju bara egentligen hamna på ett, på ett ställe där och det är ju inte den stolpen när det är Stefan Ischicaki som skjuter. Och då får man ju anpassa efter det. Han har ju ställt sig i mitten på några frisparkar innan. Eh, till exempel mot häcken tror jag det var. Kan det ha varit. Kan det ha varit mot Falkenberg också. Men han ställde sig mer i mitten av målet för att vara beredd på båda liksom. Och nu speciellt när det var det läget, att muren stod som gjorde, ja... Kunde ställa sig lite mer in mot mitten. Om vi ska snacka lite som var positivt med matchen då. Eh, Tobias Hussén ser verkligen ut att eh, ta sig tillbaka mot den formen som han hade när han vann skytteligan en gång i tiden. Ja verkligen. Kul att se att han kommit tillbaka och gjort tre mål på tre matcher. Det var väldigt många som var kritiska när han kom hem och sa att han bara checkat hund och han är så långsam och det här kommer inte funka med. Men eh, känsla för mål det har han, pöken. Ja, just, eh, alltså egentligen båda målen är jäkligt snyggt gjorda eh, det första när han går upp och möter eh, frisparken från Allbäck. Ja, grym, världsla, bara, spra, nicken. pang bara och på den nyckeln. Och eh, även det här andra läget efter en lite stökig situationen mellan Karlgren och Anker. han extremt kyligt trycker upp den i taket där. Så att, eh, väldigt, väldigt glädje att se att Tobias Hussén eh, har börjat leverera direkt och eh, det känns även som att det finns en del kvar att ge i den kroppen. Ja men det Det känns som att eller, Folk som var kritiska till honom försäsongen, alltså Det går inte det psyket som Tobbe har Och den kvaliteten han besitter Det är liksom ingenting man kan testa att få fram I en träningsmatch mot Djurgården på ett Tomt eh, Ullevi Utan det är sånt som kommer fram när det verkligen gäller Och det har ju visat nu i ja, Tre matcher Det är ju bara han har varit inblandad i fyra av sex mål Som vi har gjort och det betyder i alla fall något Ja och Dessutom då till den här mål, målkänslan som han väl alltid har haft så har vi fått en jäkligt mycket smartare, typ året tillbaka tycker jag, mm. som kämpar och springer, löper definitivt jävligt smart och är på och skaver vid, vid rätt tillfällen. Och tar även löpningar som, som öppnar upp för, för lagkompisarna på ett smartare sätt tycker jag. Han är väldigt duktig på att tjäna tid i försvar genom att ta sina smarta löpningar. Han tvingar laget att vända om, ställa om, byta om, flytta om och flytta över vilket ger oss en chans att samla ihop oss.